Він чув цей голос у собі і пішов на його поклик, якою щасткою серця відчував, що той шлях десь має несподівано обірватись перед прірвою, але хто звертає зі стезі життя, на яку став свідомо, то чи не все одно, коли настане той кінець, раніше, чи пізніше, тільки вже ступивши на той рокований путь, стаєш пильнішим до тих, хто оточує тебе, до тих хто словоточить лестощами до ревнителів і хулителів своїх. Бо з них виплоджуються найдосконаліші погубителі, найжорстокіші нещителі святощів духу і мислі, і слави, і совісті. Тож потрібно пильнувати за життя, щоб вони не стали твоїми котами і після смерті. Найчастіше такі думи Вадим гнав у себе, аби знесилювати відвагу і рішучість. Пішов на сонце, «Не обертайся до нього спиною, не світло, тьму здриж, що за тобою повзе невідступно». Вадим ішов не озираючись. Біля Полоцька з ним трапилась пригода від ставу до Волочан, які тягли лодії від Ловаті до Дніпера. Осів у корені на березі тихоплинної річки Полоті, що широким голубим плесом розрізала несходимі лісові нетрі подвіння. Відпочивав душею від людських крипт, Жив ловами на дикого звіра і рибу. Мав добрий лук, сокиру, меч і ніж. Скоро хіжу собі поставив. Проклав між зрубами мох. Дах накрив драницею. Демар виклав із каміння, що його назбирав на березі. Думав про зиму, хоч іще стояли теплі по літньому дні. Треба було подумати і про зимові вдяганки. Найперша річ – це хутра лисиць, зайців та найбільше – єленів. Ночами вислуховував дрібний стукіт високих ратиць. На березі потічка при березах бачив їхні сліди, тож невдовзі й пішов по них. Перехопив лук, завигене стукибень, засунув ніж і сокиру запасок, пішов на єленячу стежку. Помітив свіжі сліди, прим'яту траву і збиту росу на ній. Якими широкими стрибками почав доганяти худобину. Поміж дубняком і ліщиновими зарослями вийшов до якогось озера, Ніколи не бачив такої краси. Піщаний золотий берег обрамляв тихе плесо озера. У ньому відбивались волохаті шапки соснових верховіть. Біла хмарина плавала посередині. У кущах очарету приберезі сплескувала сонним крилом пташня. Чи то русалки чесали там свої коси, щоб привабити якогось заблуклого доброго молодця. Враз Вадимові здалося, ніби його хтось кличе. Наче голос вісни. Озирнувся ніде нікого. Тільки сонце котилося над лісом низько, В небі сіяло неяскраве пригасле світло. Жодної живої душі, а десь поряд знову голос вісни. Вадим зупинився. Це блуд зачарував його і водить по нетрях лісових, Привів до озера, якого немає, то лише видіння, І слідів єленів немає, то мара ось ніби щойно бачив їх, і вже нема. Це капосний лісовий блуд кружляє довкола нього, хоче заморочити і привести до невидимих для людського ока мавок, бо тіла у них прозорі, ото й зиваються голосом вісни, зваблюють його, дурмають голову. Але досить, більше він не піддасться чорнобоговим дітям. Стягнув із плеча лук, наклав на тятиву стрілу і випустив її гущавінь соснових верховітів. У розпалі єдиноборства із лісовими духами вихопив з запаска топірець і став обушком постукувати по стовбуру велетенської сосни. Вадим знав, що коли заблуканий торкнеться заліза, то страх, що одвічно живе в блудовій душі, враз оживає і перемагає його лукавство. А ще треба зняти сорочку, вивернути її і одягти на виворіт. Тоді блуд і зовсім очепиться». Згадавши матерні повчання, Вадим вивернув сорочку, одяг її і подався назад, уже тримаючись своїх слідів. Дійшов до озера, упевнився, що то не омане, а справжнє озеро, і що на ньому хтось рибалить. По під очеретами на паколях висіли сіті, сохли. Перед цим їх не було. Підійшов ближче, оглядівся і побачив невеличкого смаглого чоловічка, що перебирав у кошику щойно добуту рибу. Привітавшись, Вадим похвалив рибаря. Маєш добрий улов? Маю. Вадим постояв, подумав. Затим сів на піску. А я із Новгорода. Вадимом зовуть. Чували про той город, а тут чого? Оселище близько? Не так, що вельми близько, та й недалече. А, рибалка кинув погляд на його вивернуту сорочку. Давно людей бачив. Блуд водив, пояснив Вадим. Звісне діло. Хочеш, ходімо в гості. Я, Уліп, із Полоцька, то й звуть полочанин. А ти, певно, біглець. Угу, мусив». Так вони опинилися в лісовому таборі, де жило багато полочан, що повтікали із града. У великому торговому полоцьку, мовили, було більше корисливих і жадібних бояр, ніж простолюденів, яких довели поборами до знемоги. І полицький кумир Стрибог перейшов на бік багатичів. Просто Простолюдини тоді піднялися на стань, але їх побили старішини. Тепер у них не лишилось нічого, окрім ненависті та мечів нагострених. І в серцях давно присягли принести у свій град волю на списах або загинути зі славою. Іного бути не могло. Поставили собі нового кумира – Перуна. Денно й ночно новий полоцький волк Бородуля, молодий і дужий, але уже сивобородий, клав йому треби, просив дати сили їхнім мечам вигострити серця на відвагу. Але ж чому не йдете на град? питався Вадим Уліба. Он скільки вас, окинув зором табір, по якому сновигали сотні мужів, і лодії, бачу, налаштовані. Волг Бородуля сумовито похитав головою. У град пішов наш Вереско і не повернувся, наче лива його проковтнула. «То навіщо чекаєте, щоб і вам голови постинали?» – здивувався Вадим. «Веління бога Перуна!» – розгублено мовив Вовк і пильно подивився у зіниці Вадимові. «Немає знаку від нашого нового кумира, та й мечів у нас мало». «Мечів відіб'ємо», – гаряче сказав Вадим Довородулій, і осіхся, як швидко він уже приєднав себе до їхньої біди. І тоді трапилось несподіване. Ворх ненацько ухопив Вадима за руку, підняв її вгору і щосили закричав «Це він, посланець Перунів! Це нам знак від нового кумира нашого!» Вгору полетіли шапки. І пішли на Полоцьк, і взяли правду свою від бояр, і зажили вільно. Одначе не забували пильнувати волю, аби вигнані бояри-неситці не змогли із сусідніх земель привезти великі раті. Надії покладали на Вадима, якого нарекли, хоробрим, дали йому меч і шолом, обрали своїм воєводою. І та честь і слава поглинули усі Вадимові жадання і волю. Довгі зимові ночі, довгі світанки. Не знав, чий спав хоч яку годину, чи тільки мари у вісні. От уже має повертатись до Полоцька, а вісни не знайшов. Ще вчора думалося, що єдиним багатством його є жена і син. А сьогодні вже терзався у розпачі. Куди він забере їх, бідолашних? Під мечі, що їх ось-ось піднімуть на полоцьк бояри. І вісна. Чому так злякалась його? Чому не пішла за ним відразу? Звикла до теплих боярських хоромів, до хутрі, шалий. А що він їй дасть у тому полоцьку? Ніби щось промайнуло повз віконце. Уже торгає клямку на дверях, на порозі постає яка тінь, тупцює, оббиває сніг із валянців, тихо шамкає, окликує голосом косари. «Ще спите?» «Вставайте, досвідок уже!» «А я до Вадимка». «Знайшли вчора вісну сину. Погана вона». Усі посхоплювались з лож. «Що з нею?» – зойкнула Людана. «Рибарі знайшли на Волхові при ополонці, ледве не втонула». «Де ж вона?» Вадим уже натягував свій кожух, яленичу шапку, підперізувався пояссям з мечем. У теремі бояриня Милослава відпарює і відпоює. Ти забери її, Вадиме, не слухай, що вона тобі казатиме, то вона від глуму людського ховається за то слова. Не вірить у твою щедроту. Сам знаєш силу воно її жити з тим варіатом. А тепер совість катує, дорікати будеш за диття чуже. Яке дитя? Не второпав Вадим і враз остовпів. Його вісна має чуже дитя. У горниці все ще було темно. Величар викрешував вогонь, щоб запалити скіпку, а неждана гостя, що вдерлася у виталище, благала печально за вісну, за чиєсь чуже невинне дитя, за чиюсь зламану судьбу. Вадим уже не слухав. Відсторонив жінку від дверей і мовчки вийшов з хати. За ним потупотіла й косара, скособочена, немічна. Бурмотіла щось про недолю людську, кликала у свідки ладу і живу, благала рода й рожаниць бути милостивими та щедрими до нещасних дітей чоловічиських, Бо переведеться рід людський, коли доброта не зігріватиме серця, а без доброти як жити? Довкола й без того тризнує розтління духу і володарюють вовкулаки правди. І ви, боги, винні в тому. Бо зрадови чесно там, ганяєтесь за славою, підпираєте тих, хто славословить вам і щедро несе багаті дари на ваші всепожираючі требища. Стара вона косара, і тому вже не боялась слати богам свої перестороги. Дбала ж не про себе, про лід людський. Доки стариця чалапала по мосту, Вадим уже перебіг його і опинився у дворі гостромислового терема. Ледача зимова денниця спроквала, продирала очі і поголі стягувала темну запону ночі зі свого небесного ложа. Не поспішала будити сонечка і виводити йому білих коней на холодний простір сірого неба. Коли й полеже бачите, як не взимку, денниця байдуже до того, що хтось там народжується чи вмирає, страждає чи возноситься духом у радощах, у неї свої клопоти, свій плин вічності то лише люди не гадають, що богам мають боліти людські турботи. Вадим зайшов до терема вільно. Гостромислий своїми гридями і опасителями накивав п'ятами із Новгорода. Тепер його темрем стояв серед снігів, мов би осиротілий. Ніхто його не стирів. В усі горниці навстіж розчинені двері, безладдя, протяги, на білих мостинах розтрушений попіл. Лише по кутках чути якесь зачаєне схлипування чи зітхання, певното сумував старий домовик. У лужниці біля вісни метушилась ми Милослава, опасиста, спітніла, розчервоніла. Вадимка хикнув у кулак. Бояриня обернулася і рішуче випрямилась. Її широке розпочило лице, умить перекосилось. Вона взялась у боки і повільно рушила на нього. Мусив відступати до дверей, як від розлюченої ведмедиці. Холопське поріддя, триклятий роб, волочайчині вимитки, бодай тебе понесло на папороть могили, та на щекотин слід, бодай тебе див схопив, бодай би на тобі сорочка тряслась, бодай тебе колом в землю загнало, бодай би провалився крізь землю, по що ходиш, никаєш на чуже добре, важиш, іди звідси на всі вітри, щоб тебе я звило усякий час. Бояриня Милослава аж засиніла від проклять, що сипались із неї, як із бездонного міха. Вадим отетерів від зливи нещасть, що нападали на його голову, і ця люта ненависть лише через те, що він бідний, а вона багата.